Slavă a 240 -a, de iubire și de prea slăvire a Duhului Sfânt ca Duhul al Sfatului. Aleluia, slabăți împaraticeresc, Duhul al Sfatului. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin floarea răbdării, sufletul nostru l-a însemnat. Aleluia, Slavă ți împarat Duhul al Sfatului. Te iubim și îți mulțumim fiindcă să distrugem armele și să îndepărtăm răzbaile Ne-ai învățat când fericirea făcătorilor de pace, care sunt a Împărăției Cerului, ne-ai dat. Aleluia, slavă-ți, Împărate ceresc, Duh al Sfatului. Te iubim și îți mulțumim fiindcă prin dragostea care nu gândește răul, în lumina ta ne-ai înveșmântat. Aleluia, slavă-ți, Împărate ceresc! Duhul al sfatului. Te iubim și îți mulțumim fiindcă pe demon și dușmani de la noi i-ai alungat, certat și legat. Aleluia, slavă ți-e împărate ceresc, Duhul al sfatului. Te iubim și îți mulțumim fiindcă biruinta în războiul gândurilor ne-ai dat. Aleluia, slavă ți-e împărate ceresc, Duh al sfatului. Te iubim și îți mulțumim fiindcă prin răvna roada Domnului, în noi ai lucrat. Aleluia, slavă ți-e, ceresc! Duh al sfatului, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă de ispitele și cursele cele viclene ne-ai îndepărtat. Aleluia, slavă ți împărate ceresc! Duh al sfatului, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă pacea ta în sfânta, și apostolica biserică ai așezat. Aleluia, slavă ți împăratei celesc, Duhul Sfatului, Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă între fiii luminii, înviere și împărăției ne-ai chemat. Aleluia, slavă ți împăratei celesc, Duc al Sfatului, Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă prin roadele păcii, cerul sufletelor noastre ai însăninat.